Зараз же провізію знову доводилось заощаджувати, та й готувати не було коли. Дим від багаття видає розташування навіть серед густого літнього листя, а рухатися доводилося у постійному сусідстві з німецькими військами. Лінію фронту вдалося перейти хащами, бо й фронту як такого ще не було. Совіти зупинилися, щоб підтягнути резерви, а німці окопувалися і перегрупували сили.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 Відповів злостиво, так це ж не ви, це ж упа, а ви до нас стосунку не маєте. То так і скажіть. А шибиницю ми теж спалимо. Так і зробили. Коли раптом за два дні прийшла делегація із сусіднього села з проханням спалити молотарку і їм, бо це ж у сусідньому селі німці через це розпустили колгосп Легіншафт,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 Посилені частинами смершу, вони постійно висіли на плечах. Дорогою прийшла звістка, що куріний круг загинув при переході фронту. Трійця вирішив не засмучувати цим хлопців, які переважно поважали та цінували куріного, бо попри суворість він був гарним командиром і дарма під кулі не посилав. Смерть, яка колись у юності здавалася суто релігійною справою з молитвами,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 Ночі влітку короткі, тому пересувалися форсовим маршем, практично без привалів, що дуже виснажувало бійців. Довгий денний відпочинок при ощадливому харчуванні аж ніяк не дозволяв повністю відновитися, але виходу не було. А Галичина – територія генерал-убернаторства, тому там трохи інші стосунки з німцями, попереджав командир Леміш, коли став задачу на марш. Там на вибувальних пунктах до дивізії черги стояли, тож ви не дивуйтеся тамтешнім порядкам. Але тепер, з відступом німецької армії, Галичина приєднається до нас і стане проти нового окупанта. Дотепер тереном наших змагань були Волинь та Полісся, але тепер до них долучиться Галичина, бо вона завжди стояла і стоятиме на твердому національному ґрунті.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 що могли бути щодо вас особисто і всю свою енергію поставити на службу новій українській державі. Тут командир зупинився і примружився, зазираючи в обличчя сотнику, бо, напевне, був поінформований про фронт Української революції, в якому воював трійця, і про боротьбу з ним відділу Крука та місцевої ОУН. Втім, тут Леміш мав цілковиту рацію. Порівняно з теперішньою війною, Усі образи та несправедливості минулого відходили далеко на другий, якщо не третій план. А проте галицькі загони УПА, про які говорив командир, творилися, певно, десь подалі від лінії фронту, тому що тут, поблизу нових позицій німецької оборони, не зустрічалося жодного сліду їхнього існування. Сотня трійці розтягнулася на кількадесят метрів. Посередині йшли фіри з провіантом та амуніцією. Спереду чота Дніпра забезпечувала розвідку, тил прикривав кулемет Галини. Найбільшим клопотом залишалися набої, бо можливості поповнити їх не траплялося, а у перестрілках з дрібними загонами карателів та військовими патрулями амуніція танула, як бурульки на стрісі у березні. Усі ці думки не давали спокою трійці, і він стурбовано пересувався вздовж колони – то перевірити авангард, то підтягти тили. Кожен раз, як на очі тряплявся Борух, сотник уважно придивлявся до його ходи, бо цивільний до останнього нігтя хлопець добряче намуляв ноги, і у будь-який момент міг зі справного бійця перетворитися на лежачу амуніцію, як жартома називали хлопці, за слаблих на мирні хвороби. Так у клопоті та роздумах минув черговий перехід. Край небо зачервонів, і сотня зупинилась переднювати у густих чагарях, подалі від лісових доріг та галявин. Густе листя добре ховало навіть коней та фіри, а люди могли просто розчинитися у цій гущавині. Розпорядившись зі сніданком, який правив за вечерю, сотник виставив стійкових, прослідкував за обладнанням позицій для кулеметів, роз'яснив чотовим план дій на випадок несподіваної атаки і тільки потім ліг подрімати попід осикою на вологій відроси землі. Ноги гуділи хіба що трохи менше за голову, тіло холодила вогка земля, а в душі врушився якийсь, Хробачок недовіри до себе. Чи не пропустив чогось бува? З цим тривожним відчуттям сотник трійця і заснув. Прокинувся від свисту, що долинав звідкилясь з гори. Свист був таким довгим, що трійця встиг крізь сон прислухатися до нього, потім поміркувати, чи варто прикидатися, потім вирішити, що варто. І тут ранкове лісове повітря розколов вибух.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 Лісове птаство здійняло неймовірний рейвах, хіба що негучніший за самі міни. Стрільці заметушилися навкруги, хапаючись за зброю, чотові намагалися зібрати своїх людей. Не стріляти, про всяк випадок, загорла втрійця. Стріляти у білий світ – це не тільки витрачати дорогоцінну амуніцію, але й видавати своє місцезнаходження.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 Маючи малий запас амуніції, треба було тихо підкрастися якнайближче, щоб потім вдарити зненацька. Маневр вимагає найвищої вивучки, але хлопці були перевірені і загартовані, втім іншого варіанту однаково не лишалося. Обережно, пригинаючись та навіть плазуючи, сотня досягла мертвої зони і тепер поволі просувалася вперед. Вже стало перед очима узлісся де й знаходилися позиції мінометів. Міни з шурхотом злітали над деревами, віддалено чулися команди, але якою мовою розібрати не вдавалося, бо вуха заклало від пострілів. Трійця з командою залегти і по одному підповзати до низеньких чарників на краю, щоб там сконцентруватися для удару, адже і висока трава там давала додаткові переваги. Якщо ворог викриє позицію, атакувати негайно, не зволікаючи. На щастя, зайняті стрілянням, навздогад буряків, вояки противника були не надто уважні. Користуючись цим, сотнім вдалося зосередитися для атаки. Вже неозброєним оком було видно сіро-зелені мундири. Отже, німці. Трійця притулив до очей далековид і уважно роздивився їхню позицію.